то трупа і схилилися над ним. Я чув уривку їхньої розмови. Обоє клюнули на одну й ту саму вудку. Лікал. Хе, хе як вони, однак, повірили цьому дитячому прізвиську. І той вишкрибок, і ця свиня. Лікал. Дав їм Лікал. І раптом одних з них не стримався від здивованого вигуку. «Що таке?» «Дивись, пацюк, це не той. Як не той? Чого ти брешеш?» «А я тобі кажу не той». Це, це той дивак, що живе управителем у Яновської. От чортова душа, помилилися трішки. За цю помилку, хлопче, похмуро відповів один, з нас лікол голову зніме. Неприємно, брате, двоє вбитих – це жах, цим може й начальство зацікавитися. Але чому він прийшов сюди замість того? Другий не відповів. Вони відійшли от трупа і стали під деревом, під самими моїми ногами. Якби я захотів, я міг би опустити ногу і стати на голову кожному з них, на вибір, або двічі вистрілити з револьвера на такій відстані, на якій і дитина влучила б. Я тремтів від хвилювання, але голос холодного розуму казав мені, що так робити не можна, що я сполохаю решту, що сполювання треба кінчати одним ударом, що зараз треба стежити за цими. Годі, я наробив занадто багато помилок, і коли загине ще й Надія тоді тільки залишиться, щоб піти у велитою прірву, стрибнути туди і почути, як вирветься ствань над тобою з диким ревом повітря. «За що він так ненавидить цього білерецького? запитав той, якого звали Пацюком. «Думаю, за те, що білерецький хоче одружитися з Яновською, а тоді палац з рук лікола тече». «Та навіщо він йому? Це ж трухлява домовина, а не будинок». «Ну, цього ти не скажи». Для Яновських він користі не дає, це володіння роду, а от для стороннього – це коштовність. До того ж, він любить старожитність, спить і бачить себе господарем величезного замку, як предки. Вони помовчали, потім пихнув вогник, і до мене почали збовзти сиві кільця тютюнового нового диму. Я розумів уже, що під мною стоять шляхтичі. Погана місцева мова, яка стала грубою від варваризму польського походження – так і різала вуха. Голоси здавалися мені знайомими. Я гадаю, буркнув один після довгої мовчанки, що тут ще одна причина. Хлопи, маєш рацію, коли вб'ємо ще одного, вони принишнуть, як миші під війником. А то дуже нахабні стали. Недавній бунт, потім убивство управителя Горобурди. Дивляться зухвало і особливо розперезалися після приїзду Світиловича. Місяць прожив тут падлюка, а нашкодив нам гірше за пожежу. Чотирьох хлопів із рук суду вирвав. Поскаржився на двох дворян. А коли цей Білорецький приїхав, зовсім погано стало. Сидить у хлопських хатах, записує байки, поплескає по плечу. Ну байдуже, вгамуються ці хами, коли ми того зрадника шляхти придушимо. Тільки треба ще довідатися, хто батажок цих нахаб. Я йому не подарую своїх спалених стогів. А Мені здається, я знаю, хто це. Це кульшів сторож Ригор. Така нахабна пика, як у вовка. І поваги до тебе ніякої. Байдуже, ригнеться і йому. Знову помовчали. Потім один сказав. А знаєш, Яновську шкода. Таку жінку довести до божевілля або вбити дурість. Таким колись ноги цілували. Пам'ятаєш, як вона на балу в старовинній сукні лебедем пливла? Ух! Тайпан шкодує, додав другий. «Але що зробиш?» І раптом зареготав. «Чого ти?» «Не того кокнули. Не щастить нам, а йому ще гірше. Ти пам'ятаєш, як Роман кричав, коли його в драговину загнали?» «Казав, що струни нас викаже, але бачиш, мовчить». І вони пішли від дерева. Я чув ще тільки, як пацюк сказав басом. «Нічого, скоро й до того навідаємося». Я зісказнув з дерева зовсім нечутно і рушив за ними. Тихо ступали мої ноги по траві, подекуди я навіть повз. І, звичайно, я знову виявився дурним, бо забув про те, що в них могли бути коні. Вони зайшли за кущі, я притишив ходу, боячись наскочити на них, а через хвилину почув відлуння підків. Коли я вийшов на дорогу, то побачив досить далеко дві вершників, які шалено гнали коней від Романового Хреста на південний схід. Думки мої були невеселі. Довідався, що вони полюють на Яновську і на мене, що пощади чекати не можна. Випустив двох бандюг, та ще так жорстоко помилився у Бермані. І справді, я переконався в тому, що він темна людина, що він відкрив мій лист і чогось пішов до місця, де й дістав смерть. І сам факт цієї смерті закрив від мене всі інші його провини. Але розмова дала багато цікавого. І перш за все, я знав тепер одного з диких мисливців. Історія із спаленими стогами викрила його. Стоги спалили за останні дні в шляхтича Марка Стахевича, якого я бачив на гулянців Дубатовка. І цей чоловік був тоді секундантом Ворони. Нехай я помилився в Бермані, але у Вороні я не помиляюся, здається. І він буде мій. Тепер треба тільки більше рішучості. А пізно вночі дике полювання короля Стаха з'явилося знову. Знову вив голосив, плакав нелюдський голос. Романе, у 20-му коліні, виходь! Ми прийдемо, ми закінчимо, ми відпочинемо потім. Романе Романе. І знову я, сховавшись за ганком, стріляв у летючі тіні вершників, які мигали в самому кінці залити місячним димом алеї. Коли я стрельнув перший раз. Коні кинулися в гущавину і зникли, наче їх ніколи не було. Це було схоже на жахливий сон. Треба було кінчати. Я пригадав слова Марка Стахевича, які той сказав під деревом, що обіцянки Романа викрити вбивців після смерті і подумав, що, може, Роман залишив вдома чи на місці своєї смерті якийсь доказ, який не помітили тоді навіть орлині очі Ригора. І коли Ригор прийшов, ми рушили з ним до місця вбивства Романа. Я добрий пішоходець, але ледве встигав за цією довготелесою постаттю. Ригор йшов, як здавалося, повільно, але це була не повільність, а рівномірність рухів. І ноги він ставив не так, як звичайні люди, а носками всередину. Так ходять усі природжені мисливці. І помічено, що це робить кожен їхній крок довшим приблизно на дюйм. По дорозі я сказав йому, що чув розмову Марка Стахевича з якимось пацюком. І Ригор сердито буркнув. Люди ворони. А потім додав. А ми думали, що Лікол – це початок прізвища. Пан не так розпитував. Лікол – це, видно, прізвисько. Треба спитати, кого звали так у пані Яновської. Якщо знали це прізвисько Світилович і навіть Берман, отже вона також повинна знати. Я запитував у неї. Ти запитував у неї прізвище, та ще й початок його, а не прізвисько. Так ми дійшли до відомого й двічі описаного мною місця, де загинув у болоті батько Надії Романівни. Ми переворушили всю суху траву, хоч дурницею було б шукати щось тут після двох років. І нарешті підійшли до того місця, де невеличка круча несподівано підіймала луг над Драговиною. «Тут», – сказав Ригор. Над самою кручею стирчав із землі невеликий стовбур, уламок від дерева, яке колись росло тут. Коріння його, як могутні змії, обплітали кручу, спускалися у драговину, немов бажаючи напитися. Або просто висіли в повітрі. «Чи Романові руки були на поверхні драговини?» – запитав я. Важкі повіки Ригора опустилися, він пригадував. «Так, були. Права була навіть витягнута. Він, видно, хотів ухопитися за коріння, але не дотягнувся. А може, просто кинув щось туди під коріння, де бачиш ямка?» Давай подивимось. І ми, тримаючись за коріння і здираючи нігті землею, злізли майже до самої драговини, ледве тримаючись на маленьких слизьких приступках, що були на стрімкому схилі. Під корінням справді була ямка, але там нічого не було. Розчарований, я хотів було лізти нагору, але Ригор зупинив мене. Йолопи ми! Якщо там справді щось є, так це під глеєм. Він міг кинути, але ж два роки минуло. Склопіння цієї печерки обсипалося і поховало те. Ту річ. Ми почали колупати пальцями влежений глей. Вигортати його і хочете вірити, хочете ні? Скоро пальці мої натрапили на щось тверде. На моїй долоні лежала табакерка з пташиного ока. Більше в печерці нічого не було. Ми видурилися на луг і обережно зчистили з табакерки рудий глей, перемішаний з глиною. У ній лежав клапоть білої тканини, видертий, видно, зубами. І на цій ганчірці були невиразні літери. «Ворона вби!» Я знизав плечима. Чорт знає, що це було. Чи свідчення, що Романа вбив ворона, чи прохання до ворони вбити когось. Ригор подивився на мене холодними очима. «З'ясували, пане Андрію. Загнав його сюди ворона. Завтра братимемо його». «Чому завтра?» «Може, він з'явиться саме сьогодні?» «Сьогодні п'ятниця. Пан забув про це. Бандита, як кажуть, шукай у церкві. Святі, надто та божі ріжуть із іменем Святої Трійці на вустах. Вони прийдуть завтра, бо втратили терпіння. Їм треба позбутися тебе». Помовчав, очі спалахнули недобрим полум'ям. «Завтра я приведу селян з вилами, і тобі дамо. Коли з нами, так до кінця» вартуватимемо біля поваленої огорожі, і всіх покладемо, усіх, під самий корінь чортова сім'я. Ми пішли разом до болотяних ядлин, і там довідалися, що Надія Романівна не сама. У неї сидів пан Горобурда. Яновська останні дні уникала мене, а коли зустрічалися, відвертала по темній сумні, немов осіння вода очі. Тому я через економку викликав її у нижню залу, де Ригор похмуро дивився на святого Юрія – Такий самий, могутній і високий, як статуя. Яновська вийшла, і Ригор соромливо підтягнув ноги під крісло, бо натоптав на підлозі. Але голос його, як і раніше, був грубий, коли він звернувся до неї. Тільки у глибині щось непомітно тремтіло. «Слухайте, ясно пані, ми знайшли короля Стаха, це ворона. Дайте мені дві рушниці. Завтра ми покінчимо з ними». «До речі», – перебив я, – «я помилився тоді». Я запитував у вас, чи не знаєте ви чоловіка, прізвище якого починається з Лікол? Зараз я запитую, чи не знаєте ви чоловіка, прізвисько якого Лікол? Просто Лікол. Це найнебезпечніший чоловік у цій банді. Можливо, навіть натхненник. Ні! Раптом крикнула вона, засунувши кінчиків пальців у рот. Очі її розширилися, застигли в тузі. Ні, ні! Хто він такий? похмуро запитав Рігар. «Пожалійте, пожалійте мене, цього не може бути. Він такий добрий, щирий. Він тримав Світиловича і мене на колінах. Тоді наш дитячий язик не міг вимовити його імені. Ми його перекручували, і з цього народилося прізвисько, яким ми називали його тільки між собою. Небагато хто знав його». «Хто це?» – невблаганно спитав Григор, рухаючи кам'яними жовнами. І тоді вона заплакала. Плакала, захлинаючись, як дитина». І крізь ридання нарешті вирвалося. «Пан Лікол! Пан Рігор! Дубатовк!» «Я був вражений у саме серце. Я остовпів. Я задихався». «Не може бути! Що ви? Такий добрий чоловік! І головне, яка йому користь!» А пам'ять послужливо підсунула слова одного з мерзотників під деревом. «Любить старожитнє. І навіть невідоме. Ічки на...» З листа Світиловичу раптом закономірно перетворилися в улюблене прислів'я Дубатовка. «Мученички наші! Що це робиться на землі?» Я протер очі, відігнав очманіння. «Ні, не може бути. Яка йому користь? Він зовсім не сподкаємець, пані!» І тут розгадка блискавкою шуганула у моїй голові. «Почекайте тут, Надія Романівна, почекай, Ригоре, я піду до пана Горубурди, а потім мені треба буде перебрати речі Бермана». Добре, сумно сказав Яновська. Його поховали вже. І я побіг по сходах. Думки мої йшли у двох напрямках. Перший – Дубатовк міг домовитися з Берманом. Тільки чому він убив його? Другий – Горобурда також міг якось залежати від Дубатовка. Рванув двері. На зустріч мені з крісла підвівся літній чоловік з гомеричними стегнами. Він здивовано дивився на моє рішуче обличчя. Пробачте, пане Горбурда, різко крикнув я, як у вир стрибнув. Я повинен поставити перед вами одне запитання про ваші стосунки з паном Дуботовком. Навіщо ви дали цьому чоловікові так заволодіти вами? Він виглядав, наче спійманий на місці крадіжки. Його низький лоб почервонів, очі заметушилися. Але видно, з виразу виразумого обличчя він зрозумів, що жартувати зі мною не можна. Що поробиш векселі? забурмотів він. І знову я влучив у мішень, цілячись у небо. «Ви дали панові дубатовку в екселі під маєток Яновської, який вам не належить?» «Це була така мізерна кількість грошей. Усього три тисячі карбованців. Псарня потребує так багато». Усе починало ставати на свої місця. Пекельний план дубатовка яснів у моїх очах. «За тестаментом Романа Яновського», – забурмотів він, обираючи тримтячими пальцями щось з візитки – «Встановлена така субституція. Спадщину отримують діти Яновської. І жалісливо глянув мені в очі. Їх не буде, вона ж помре, вона хутко помре. П після них чоловік. А вона божевільна, хто з неї ожениться? Потім наступний східець, останні Яновські. А їх нема. Нема після смерті Світиловича. А я родиш Яновських по по-жіночій, так би мовити, лінії. Коли не буде дітей і чоловіка, палац мій». І він застагнав. «Але як я міг чекати? Я весь у векселях. Я така нещасна людина. І більшість паперів скупив пан Ригор. І ще три тисячі дав. Тепер він тут буде господарем. «Послухайте», – холодно кинув я, – «тут була, є і буде тільки одна господиня – пані Надія Яновська». Я не сподівався на спадщину. Яновська все-таки могла вийти заміж. І я дав Дубатовку боргове зобов'язання під забезпечення палацу. Гаразд, сором з вами навіть не ночував. Але невже ви не знаєте, що це не дійсний з фінансового боку вчинок? Що це кримінал? Ні, не знаю, я був радий. А ви знаєте, що ви штовхнули Добатовка на жахливий злочин, якому й назви людською мовою нема? Чим винна бідна дівчина, що ви захотіли позбавити її життя? Я підозрював, що це злочин, розрумся все він. «Але моя псарня...» «Гнида ви! Руки тільки бруднити не хочеться!» «Вами займеться Губернський суд, а поки що я своєю владою посаджу вас на тиждень у підвал цього будинку, щоб ви не могли попередити інших мерзотників, поки закінчиться ця справа». «Це Гвалт!» – заскиглив він. «Що ви знаєте про насильство?» – кинув я йому. «Що ви знаєте, Слизняк?» Через півгодини Ригор заштовхував горобурду у підвал без вікон під центральною частиною будинку. Залізні двері з грюкотом зачинилися. Розділ 16. Вогник свічки маячив десь далеко за темними шибками. Коли піднімав очі, я бачив поруч з ним відбиток свого обличчя з різкими тінями в очницях. Я розбирав папери Бермана. Мені здавалося все таки що я зможу знайти в них щось цікаве. Берман мав занадто складний характер, щоб жити простою овечкою. І от я, звідома господині, витягнув усі папери із бюро на стіл, переклав на нього ж книжки, листи і документи, і сидів чхаючи від пилюки, яка густо вкрила ці реліквії. Цікавого було, однак, мало. Трапився лист від матері Бермана, де вона просила про допомогу, і чернетка листа Бермана їй, де він писав, що на його утриманні перебуває брат, що брат тепер не перешкоджає матері жити так, як вона хоче, а в останньому вони – квити. Це було давно. Який брат? Де він тепер? Потім я знайшов щось на кшталт щоденника, де поруч із грошовими видатками і вельми розумними зауваженнями щодо білоруської історії я прочитав і деякі міркування Бермена. Ось окремі з них. Північно-західний край, як поняття, фікція. Річ у тому, можливо, що він кров'ю і мозком своїм служить ідеї цілком усього космосу, а не п'ятьох губерній. Розплачується за все і готує в глибині своїй нового месію для врятування людської породи. Тому його доля покутувати. Йдеться, однак, не про його кращих представників, людей сили, аристократів духу. Ач ти, лицар духу, людина сили у драних штанях, буркнув я. Єдина любов, моя брат. Часом мені здається, що всі інші люди є карикатури на нього, і потрібний чоловік, який переробив би усіх на його копил. Люди повинні бути людьми темряви. Тоді в їхніх організмах краще виступає наперед те чудово тваринне, що ми повинні зберігати і любити. Хіба геній не відрізняється від ідіота тільки фіговим листком, який вигадали самі люди? Білорецький мене дратує своєю звичайністю. І, їй Богу, для нього було б краще, якби він скоріше зник. І ще один запис. Гроші – еманація людської влади над статками інших, на жаль. Треба було б навчитися робити москову кастрацію всім, хто не вартий свідомого життя. А кращим давати безмежне щастя. Бо така річ, як справедливість, не передбачена самою природою. Так і зі мною. Мені потрібен спокій, якого тут більше, ніж де-небудь і гроші, щоб виносити ідею, для якої я з'явився на світ. Ідею великопишної і надзвичайної несправедливості. І мені здається, що першою сходинкою могла б бути перемога над тим, до чого прагне моє тіло і що, однак, необхідно знищити, над господиною болотяних ялин. Вона все одно засуджена сліпою долею на знищення. На ній прокляття збувається появою дикого полювання під мурами палацу. Вона міцніша, ніж я думав. Досі не зважеволіла. Король стах не сильний, і виправити його помилки суджено мені. І однак я ревную її до всіх молодих людей, і особливо до Білорецького. Учора стріляв у нього і був змушений ретируватись. Погано стріляю. Наступний аргуш. Можливо, коли я виконую роль Божої сили, найвищого повеління. Було ж таке із звичайними смертними. Духи зла покинуть ці місця, і я стану господарем. Переконував колись Білорецького, що головна небезпека – полювання. А яка небезпека від примар? Інша річ – малий чоловік. «Золото, золото! Тисячі панегиріків треба співати владі твоїй над душами людей. Ти все. Пелюшка дитині, куплене тобою тіло дівчини, дружба, любов і влада, мозок найбільших геніїв, навіть пристойна яма в землі. І до всього цього я проб'юся». Я зіжмакав папірці і доболюстий сум в пальці. Бридута. І раптом серед інших папірців моя рука натрапила на складений у четверо аркуш пергаменту. Я розклав його на колінах і тільки головою хитнув. Це був план будинку в болотяних ялинах. План 16 століття. І на цьому плані чітко було позначено, що слухових отворів у мурах палацу аж чотири. І вони так сховані у плафоні, що знайти їх ніяк не можна. Між іншим, один з них вів от підвалів під палацом до кімнати біля бібліотеки, напевне, щоб підслуховувати розмови в'язнів. А другий з'єднував бібліотеку, занедбані кімнати для слуг на першому поверсі і... кімнату, в якій жила Яновська. Два інші були невідомо де. Виходи їхні були в коридорі, де жили я і Яновська. Але далі їх хід був старано затертий пальцем. Мерзотник розшукав план в архіві і сховав його. І було ще дещо цікаве. В зовнішньому муру палацу була поражнеча, чітко був прозначений прохід і три якісь камірчини. А вихід з проходу був позначений якраз за поворотом коридора, де я колись відчиняв двері у справді забитій кімнаті. Я лаюся так, як ніколи в житті. Багато неприємностей можна було б уникнути, якби я обстукав там стіни, обшиті панелями. Але не пізно було й зараз. Я схопив свічку, глянув на годинника... Пів на одинадцяту ночі і хутко побіг переходами до свого коридора. Стукав я, напевно, з півгодини, поки не натрапив на місце, яке відповідало на стук лунким відгуком, не мов би я стукав у дно бочки. Я шукав на панелі місце, за яке можна було взятися і відірвати її від решти, але даремно. Потім побачив в одному місці легкі подряпини, залишені немовби ножем. Тому я дістав складений ножик і почав торкати ним у ледь помітні щелини між цією частиною панелі й іншими. Досить швидко мені вдалося намацати лезом ножа щось, що піддалося. Я натиснув дужче. Щось зарипіло. І потім панель повільно почала обертатися довкола свого центра, відкриваючи мені вузьку щелину. Я подивився на протилежний бік панелі в тому місці, куди торкав лезом. Там була глуха дошка. Зсередини панель відчинити в коридор не можна було. Я навіть спустився, було вниз сходинок на 15, але двері за спиною жадібно заспівали. Я побіг до них і якраз своєчасно встиг притримати їх ногою, щоб вони не зачинилися. Ні, залишатися в такій пацюковій норі самому і з загрозою просидіти тут до другого пришестя та ще з недогарком свічки – це було нерозумно. Тому я залишив двері напіввідчиненими. Страмивши біля осі власну хуску, а сам сів неподалік на підлогу, поклавши на коліна револьвер. Свічку довелося погасити, бо світло її могло злякати істоту, коли б вона надумала вилізти з патаймного ходу. А втім, свічка за поворотом коридора, яка горіла цілу ніч, хоч мяно, але освітлювала коридори. Та й у вікно лився непевний сірий відблиск. «Не знаю, скільки я так просидів, уткнувши під боріддя в коліна». Було близько 12-ї, коли дрімота почала раптом знемагати мене. Просто в темряві рухалась повз мене дивна істота голосом, як не намагався боротися зі сном. Далися мені взнаки минулі безсонні ночі. В один з моментів притомність відмовила мені, і я провалився кудись у темну, душну безодню. Вам доводилось коли-небудь спати сидячи, притиснувши спину до стіни або ще краще до дерева. Спробуйте. Ви переконаєтеся, що почуття падіння, яке ви часом відчуваєте, лежачи під теплою ковдрою, є шосте почуття, яке ми успадкували від предка нашого, мавпи, що воно було і необхідне, щоб не впасти з дерева. І сидячи біля дерева, ви у вісні будете падати дуже часто і розплющувати очі і знову засинати. І зрештою, дивовижні сни оволодіють вашою душею, зникне мільйон років людського існування. І вам здасться, що під деревом до потопний мамонт іде на водопій, і очі печерного ведмедя горять з під скелі. Приблизно в такому стані був і я. Сни, сни. Мені здалося, що я сиджу здовною на колінах десь на дереві, і мені страшно злізти, бо піді мною по землі йде якийсь пітекантроп, і ніч, і виють вовки за деревами. В ту саму мить я впав і розплющив очі. Просто в темряві рухалась повз мене дивна істота. Зелене стародавнє вбрання було в пилюці і паутині. Голова, довга витягнута назад як біб, замислено опущена. Повіки, як у жаби, мало не закривали сумні очі, а руки були опущені вниз, і довгі-довгі пальці їх ледь не торкалися землі. Малий чоловік болотяних ялин проминув мене і проплив далі, а я стежив за ним з револьвером. Будинок був йому, видно, дуже добре знайомий. Він відчинив вікно, потім друге, потім виліз в одне. Я висунув за ним голову і побачив, що ця істота з мавп'ячою спритністю йде по вузькому на три пальці карнизі. Він майже біг, як павук з нелюдською жвавістю. На ходу він відщепнув з гілки липи, яка підходила до стіни, кілька плодиків. Почамкав їх. Однією рукою він допомагав собі рухатися. Потім він знову поліз у коридор, зачинив вікна і повільно рушив кудись коридором. Страшний у своїй нелюдськості. Одного разу мені почулися бурмотіння. Малий чоловік ляснув себе по чолі і зник у темряві, куди не сягало світла далекої свічки. Я швидко попрямував за істотою, бо боявся, що вона зникне. Коли я упинився в темряві, то побачив двоє сяючих очей, що поглядали з кутка з невимовною погрозою. Я кинувся до нього, але він важко застагнав і побрів кудись, похитуючись на ногах. Втупив у мене свій погляд, посварився пальцем. Остовпівши на мить, я опам'ятався, наздогнав малого чоловіка і схопив його за плечі. І радісно стріпнулося моє серце, бо це була не Мара. Коли я витягнув цю ту на світло, вона тиснула себе пальцем у рот і сказала непевним скрипучим голосом. «Гам-гам!» «Ти хто такий?» – трусунув я його за плечі. І малий чоловік, колишня Мара, відповів завчино. «Я Базиль, я Базиль!» І раптом хитрість, яка буває в ідіотів, освітила його очі. «А я вас бачив, гі я сидів під столом, під столом, брат мене годував, а ви раптом шась?» І знову загамкав величезним довух ротом. Я зрозумів усе. Два негідники, керівник дикого полювання і Берман додумалися, власне кажучи, до одного і того самого. Берман, який знав, що він доводиться родичем Яновський. Приїхав у болотіння Ялини і тут натрапив на план ходів і слухавок. Після цього він таємно поїхав до міста і, кинувши матір на привіз сюди брата, який не тому уникав людей, що любив самоту. Брат просто був невиправним ідіотом. Коли він привіз ідіота сюди, то помістив його у своїй кімнаті, користуючись тим, що до нього ніхто не заходив, і загадав сидіти тихо. Під час одного згодувань я і застав їх на місце злочину. Малий чоловік тоді сидів під столом, і я міг би схопити його, простягнувши руку. Вночі Берман заводив його вхідники, і той ходив нічними переходами, збуджуючи в слухавках звуки, які чули мешканці будинку. Зрідка його випускали і в коридор. У цьому випадку він одягав навмисне пошитий старий одяг, а Берман чекав його біля відчинених дверей ходу, бо відчинити їх малий чоловік не міг. Іноді йому дозволяли погуляти і на свіжому повітрі, з мав'ячою, а скоріше з павучою спритністю, він бігав по карнизах будинку, заглядав у освітлені вікна і у випадку тривоги блискавично зникав за багатьма рогами будинку. Йому тим легше було це робити, що в його печерному мозку зовсім був відсутній інстинкт самозбереження. Він йшов по цьому карнизу так байдуже, як ми часом, забавляючись, йдемо по залізничній рейці. Під час однієї з таких прогулянок і відбулася його зустріч зі мною. Що ж сталося потім? Лікол надіслав мені листа, в якому, аби виманити мене з дому, бовкнув з дуру, що знає щось про малого чоловіка. Берман, який останнім часом стежив за мною, прочитав листа і пішов на місце зустрічі, щоб якось домовитися з невідомим. Там його прийняли за мене, і сталася трагедія, пізним свідком якої я був. А Карлик сидів у ці дні у хідниках, не маючи змоги вилізти, і зовсім охляв з голоду. Якби я не відчинив двері, він напевно помер би, так і не здогадавшись, чому покинув його той, хто завжди годував його і пестив. Що я мав робити з ним? Нещасний малий ідіот не був винен у тому, що його створили таким на світ. Тут він і вибуває з нашого оповідання. Я нагодував його сповістив Яновську про кончину одного з привидів, які населяли палац Болотяних Рялин, і наступного дня відправив його в повітову лікарню для божевільних. І вперше цього вечора я побачив, що Надія зажевріла в очах господині Болотяних Іллин Теплим поки що кволим вогником. Розділ 17 Ти, Ригоре? Я, Андрусю, точніше ми. Я подав Ригорові руку. Ця ніч після тієї, коли я спіймав малого чоловіка, була першою за весь час безмарною місячною ніччю. Повний місяць заливав блакитним сріблом в перф'яні болота, пустки. Парк болотяних ялин і далеко-далеко блищав у віконці самотньої хати. Вночі похолоднішало, і зараз болота потіли, народжуючи в ямах хлопки білих рухливих туманів. Григор вийшов за кущів біля поваленої огорожі, а з яним завилися стемряві люди, чоловік 12. То були селяни, всі в кожухах вовною на виворі. В однакових білих магерках з однаковими червоними лапами. І всі вони в місячному світлі були на одне обличчя. Не мов би, сама ця земля водночас спорадила їх. У двох я побачив довгі рушниці, як у Ригора. Один тримав в руках пістоль. Решта була озброєна довгими ратищами і вилами. А один навіть просто довнею. «Це хто?» – здивовано запитав я. «Селяни!» – нутром прогув Ригор. «Годі терпіти!» Два дні тому дике полювання затоптало на вересовій пустці брата ось цього селянина. Михайлом його звати. Михайло був схожий на нащадка бурого ведмедя. Глибокі, маленькі оченята, вилиці широкі, руки й ноги не гірші, як у добатовка. Очі його були червоні й опухлі. Руки так стиснули вила, що аж суглоби пальців стали білими. Дивиться він сердито й похмуро, але розумно. «Годі», – сказав Рігор. Зараз нам тільки помирати і зосталося. А помирати ми не хочемо. І ти, Білорецький, коли що небудь помітиш, мовчі. Це справа наша. І Бог дозволяє на Конокрада усім миром. Сьогодні ми їх віддучимо не тільки людей топтати, а й їсти хліб. Це всі? Ні, сказав мій новоявлений чортів батько. Ці на чолі з Михайлом залишаться тут, під твоєю рукою. А мої чекають біля болота, що оточує Яновську пущу. «Біля відьмакової ступи. Там ще два десятки. Якщо вони підуть там, ми їх зустрінемо. Якщо вони підуть невідомою нам іншою дорогою, зустрінете ви. Ми стежимо за пущею, холодною улоговену і пусками, що поряд. Ви за болотяними ялинами. Зустріч, коли щось таке, біля холодної улоговини. Коли потрібна буде допомога, посилайте чоловіка». Іригор зник у темряві. «Ми зробили засідку». Я загадав шістьом дядькам розташуватися обабіч дороги біля самої поваленої огорожі. Трьом трохи далі. Вийшов мішок або правильніше верша. Троє повинні були у випадку чого перетнути полюванню шлях відступу. Сам я став за великим деревом біля самої стежки. Я забув ще сказати, що на кожного в нас було по три смолоскипи Досить було, щоб освітити у випадку потреби усе. Мої люди в кожухах на виворіт, як лягли, так і зрослися з землею. Не можна було відрізнити їх від звичайних купин. А сіра овчина зливалася з сірою осінньою травою. Так ми лежали доволі довго. Місяць плив над болотами, ми готіли там якісь блакитні іскри. Туман то зливався в суцільну коневі на смугу, то знову розповзався. Вони з'явилися як завжди несподівано. Два десятки туманних вершників на туманних конях. Беззвучно і грізно насувалися вони. Не брещали вудила, не чути було людських голосів. Безлюдна маса рухалася на нас. Розвіювалися довге волосся і плащі. Полювання мовчало. А попереду, як і раніше, скакав король стах, прикривши капелюхом обличчя. Ми чекали, що вони прилетять, як вітер. Але кроків за сто вони спішилися, пововтузилися біля кінських ніг. І коли поїхали після цього... Поїхали повільним кроком. До нас долинув зовсім несподіваний після мовчання цокіт копит. Повільно наближалися вони. Ось поминули драговину, ось під'їхали до огорожі, ось поминули її. Стах їхав просто на мене, і я побачив, що лице його біле, як крейда. Ось він майже біля мого дерева. Я ступив за нього і взяв коня за вуздечку. Водночас лівою рукою, в якій, крім револьвера, в мене був стек, я посунув його капелюх на потилицю. Трупно-бліде дивилося на мене великими мертвими очима обличчя пана Ворони. Від несподіванки він, напевне, не знав, що робити. Але зате я добре знав це. «Так це ви, король Стах?» – спитав я тихо. І вдарив його стеком по обличчю. Кінь Ворони став дибки і кинувся від мене в натовп. Тієї ж миті гримнули рушниці засідки, і все завертілося у шаленому морі вогню. Ставали дибки коні, падали вершники. Хтось німо кричав. Я запам'ятав тільки Михайлове обличчя, який спокійно цілився з довгої рушниці. Сніп вогню вирвався з неї. Потім пропливло переді мною лице вилицюватого хлопця з довгими пасмами чуба, що спадали на чоло. Хлопець цей працював вилами, як на току. Потім підняв їх і з жахливою силою всадив у живіт коня, що став дибки. Вершник, кінь і хлопець упали разом. А я стояв, незважаючи на те, що постріли нарешті залунались із їхнього боку, що кулі посвистували біля моєї голови. На вибір стріляв у вершників, що ми тушилися у нашому колі. Ззаду їх також паливали вогнем. «Браточки, нас зрадили! Доскакалися! Рятуйте, боже, божечку!» На обличчях цих бандюг я побачив жах, і радість помсти полонила мене. Їм треба було думати раніше про те, що розплата приходить. Я бачив, як чолов'яга здобнею врізався в середину кінного натовпу і бив нею на відліг. Уся застаріла лють, усе довготерпіння зараз вибухнуло нападом нечуваного запалу, бойової хоробрості. Хтось ривком стягнув сідла одного з мисливців, і кінь потягнув його головою покорінню. Через 10 хвилин усе було скінчено. Коні безвершників протяжно іржали. ржали. Лантухами лежали на землі вбиті і поранені. Тільки ворона, як диявол, крутився серед селян, відбиваючись мечем. Револьвер він затиснув у зубах. Бив він дуже добре. Потім побачив у натовпі мене. Обличчя його перекривилося такою жахливою ненавистю, що навіть тепер я пам'ятаю його і часом бачу в вісні. Стоптавши конем одного селяна, селян, він схопив револьвер. «Тримайся, падлюка!» – одняв її. Тобі також не милуватися. Селянин з довгими вусами потягнув його за ногу з коня, і тільки тому я не впав на землю з діркою в черепі. Ворона зрозумів, що його зараз стягнуть з коня, і пострілом притул поклав довговусого на місці. І тоді я, встигнувши вставити нові патрони, садив у нього всі шість куль. Ворона хитнувся у сідлі, хапаючись руками за повітря, але все-таки обернув коня. Збив на землю велицюватого хлопця і помчав у напрямку до боліт. Він усе хапався руками за повітря, але ще сидів у сідлі і разом з сідлом, видно лопнула попруга, з'їжджав набік, поки не повис паралельно до землі. Кінь збочив і голова ворони з розмаху вдарилися об кам'яний стовп огорожі. Ворона сповз із сідла, гепнувся об землю і застався лежати на ній нерухомий, мертвий. Розгром був повний. Страшне дике полювання лежало на землі, розбите руками звичайних селян першого ж дня, коли вони трошки піднатужилися і повірили своїм примхливим розумом, повірили, що навіть проти примар можна стати з вилами в руках. Я підійшов до місця бою. Коней селяни зводили в бік. Це були справжні польські дригганти, порода, від якої зараз нічого не лишилося. Усі в смугах і плямах, як рисі або леопарди. З білими ніздрями й очима, які виливали в глибині червоним вогнем. Я знав, що ця порода відзначається дивовижною витривалівістю, машистою іноходдю і під час галопу мчить величезними стрибками, як олень. Не дивно, що в тумані мені такими величезними здавалися їхні стрибки. І ще дві розгадки прийшли несподівано. По перше, біля сідла кожного мисливця висіли чотири глибокі ожушані торби які, видно, у випадку потреби можна було одягти на ноги коням і зав'язати біля бабок. Крок робився зовсім безшумний. По-друге, серед трупів і поранених я побачив на землі три опудала, одягнені так, як і мисливці, у старі капелюхи з пер'ями, капці, чуги, але прив'язані мотузками до сідла. Людей у ворони, видно, бракувало. Але наші втрати були значні. Ми ніколи б не перемогли цієї банди, Професіональних вояк, якби не несподіваний наш напад. Але навіть і це відбулося погано. Селяни воювати зовсім не вміли. Вилицювати хлопець, якого збив конем ворона, лежав на землі з розбитою головою. У довговусого селянина дірка від кулі темніла просто посеред чола. Селянин, здовбнею, що вдерся у середину міжвершників, лежав на землі і стриг ногами, як ножицями. Відходив. Поранених було в два рази більше. Я також дістав рану. Куля рикошетом влучили мені в потилицю. Ми лаялися. Михайло бинтував мені голову, а я кричав, що це дурниця. Тим часом серед мисливців розшукали одного і підвели до вогнища, яке ми розклали. Переді мною стояв з обвислою, як нагайка рукою, Марко Стахевич. Той самий шляхтич, розмову якого з Пацюком, я підслухав тоді під деревом. Він був вельми колоритний у своїй чузі вишневого кольору, в маленькому капелюсі, з порожніми піхвами від шаблі на боку. «Ти, здається, погрожував селянам, Стахевич?» «Ти помреш, як ці», – спокійно сказав я. «Але ми можемо відпустити тебе, бо один ти нешкідливий. Ти поїдеш за межі Яновської округи і будеш жити. Ми відпустимо тебе тоді, коли ти розповіси нам про цю вашу діяльність». Він повагався, подивився на люті обличчя селян, залиті червоним сяйвом вогнища, на кожухи, на руки, які стискали вила, і зрозумів, що пощади тут чекати не можна. Вила з усіх боків оточували його, таркаючи з тіла. «Це все Дубатовк», – сказав він похмуро. «Палац Яновських мав перейти до Горобурди, але Горобурда дуже напозичався у Дубатовка. Ніхто про це не знав, окрім нас, людей Дубатовка» ми пили в нього і він давав нам гроші а сам він марив про палац він не хотів нічого продавати звідти хоч палац коштував багато ворона казав що коли б продати всі речі звідти в музеї можна було б отримати багато тисяч випадок звів їх із вороною ворона спочатку не хотів убивати яновську хоч йому й показали на двері але після того як зявився світилович згодився і він Казка про дике полювання короля Стаха спала на думку Дубатовку ще тро роки тому. В Дубатовка звідки ляз є приховані гроші, хоч живе він навмисне бідно. Він взагалі дуже хитрий, дуже скритний, дуже неправдивий чоловік. Найрозумнішого обведе круг пальця, таким ведмедем прикинеться, що далі нікуди. І от він поїхав до найкращої у нашому краї стайні. До збіднілого за останні роки пана і купив усіх дріггантів а потім перевів їх до Яблунівської пущі, де ми побудували сховище і стайню. Усіх дивувало, як це ми можемо мчати по драговині, де й кроку ступити не можна. А ніхто не знає, як ми плазували по велетовій прірві, шукаючи по таємних стежок. І знайшли, і вивчили. І мчали по місцинах, де стежка була полікоть під тванню, а з боків безодня. І до того ж, ці коні чудо. Вони біжать на голос до ботовки, як собаки». Вони відчувають болото, і коли треба, роблять над місцями, де стежка обривається, величезні стрибки. І ще. Ми завжди виїжджали на полювання тільки вночі, коли туман повзе по землі. І тому всі нас вважали привидами. А ми ще й мовчали завжди. Це було ризиковано. Але що ж нам було робити? Здихати з голоду на чверті волока. А Дубатов клатив. І до того ж ми не тільки доводили цим до божевілля або смерті Яновську, ми ще й вчили нахабних хлопів, щоб знали страх Божий і не думали про себе занадто багато. Дубатов через Гороборду примусив тоді Кульшу викликати до себе дівчину, бо знав, батько занепокоїться. І ми спіймали Романа, перестріли його. Ух, і гонка це була! Утікав, як чорт, але його кінь зламав ногу. «Ми знаємо це», – в'їдливо сказав я. «До речі, Роман видав вас з головою саме після смерті». Хоч ви його крикам і не вірили. Не вірили ще два дні тому, коли розмовляли з пацюком після вбивства Бермана. Устахевича аж щелепа відвисла. Я, владно, наказав йому розповідати далі. Ми навели жах на всю округу. Наймити згоджувалися на ту ціну, яку давав господар. Ми стали краще жити. А Яновську довели до розпачу. І тут з'явився ти, Білорецький. Добаток тоді привіз портрет Романа Старого недарма. Якби не ти, вона б була божевільною через тиждень після цього. І тут пан Ригор побачив, що помилився. Вона була веселою. Ти весь час танцював з нею. Дубатов Товп навмисне запросив тебе, коли передавали справи опіки, щоб ти переконався, що вона бідна. Він добре вів маєток. Це ж був його майбутній маєток. Але бідність Яновський на тебе не вплинула, і тебе вирішили прибрати. До речі, сказав я, я ніколи не думав одружитися з нею. Стахевич невимовно здивувався. «Але, байдуже, ти все одно перешкоджав нам. Вона ожила з тобою. До речі, Дубатов справді любив Яновську. Йому шкода було її знищувати, і якби можна було обійтись без цього, охоче згодився б. І тебе він поважав. Казав нам завжди, що ти справжня людина. Шкода тільки, що не згодишся бути з нами». Тоді на бал Дубатов привіз Яновський старовинне вбрання – Бо воно тих, хто не звик до нього, робить непривабливими, і сам здивувався, як це несподівано добре вийшло. Одно слово, справи наші ускладнилися треба було прибрати і вас і Святиловича, який мав право на спадщину, і кохав Яновську. Дубатов запросив вас до себе, де ворона повинен був викликати вас на дуель. Він так добре розіграв усе це, що ніхто й не подумав, що не він, а Дубатов був натхненником дуелі. А ми тим часом розглядали вас, бо треба було добре запам'ятати ваше обличчя. Далі. Кинув я. Стахевич завагався, але Михайло легенько торкнув його вилами в те місце, звідки ростуть ноги. Марко подивився навколо зацькованим поглядом з-під лоба. З дуелю вийшла дурниця. Дубатов підпоював тебе, але ти не п'янів. Та ще й виявився таким спритним, що поклав ворону. І він справді мусив п'ять днів пролежати в ліжку. А як ви могли водночас бути в хаті і гнатися тоді за мною? Стахевич процідив. За садком Дубатовкої хати чекали інші, новаки. Ми думали спочатку пустити їх по слідах Світиловича, коли тебе вб'ють. Але Світилович сидів з нами до наступного дня. А Ворона був поранений. Їх пустили за тобою. Дубатовк досі не може дарувати собі, що по твоїх слідах пустили цих шмаркачів. Коли б не це, ти б від нас не втік ні за що. І до того ж ми думали, що ти йшов дорогою, а ти подався пусткою, та ще змусив згаяти час перед болотяною логовиною. Поки собаки натрапили на слід, було вже пізно. І досі ми не знаємо, як ти б вислизнув тоді від нас, спритник. Але знай, сміймали б, не поталанило б тобі. А чому рік співав збоку? І ще, де ці новаки тепер? Стахевич повагався. На мисливському розі грав один з нас, який їхав неподалік. А новаки, ось вони тут, лежать на землі. Нас було раніше менше, і ми вели з собою коней з в сідлі. А частина молодих пішла до холодної улоговини. Ми думали, що ти там разом із своїм ригором вартуєш. Але ми не сподівалися, що у вас тут армія. І от дорого заплатили за це. Ось вони лежать. Пацюк, Ян Стирович, Павло Бабоїд і навіть Ворона. Тим мізинця його не вартий. Розумний був ворона, а також не минув божого суду. А навіщо ви підкинули мені записку про те, що полювання короля Стаха приходить уночі? «Що ти, що ти?» – захитав Сахевич головою. «Примари не підкидають записок? Ми на таку дурість не пішли б». «Це, мабуть, Берман зробив», – подумав я, а вголос сказав. «А мене ця записка переконала в тому, що ви не примари». Саме в той момент, коли я починав цьому вірити. Подякуйте за це невідомому добродієві, бо з примарами я навряд чи відважився боротися». Стахевич побілів і, ледь рухаючи вилицями, кинув. «Цього чоловіка ми б роздерли на шматки, а вас я ненавиджу, незважаючи на те, що не моя сила. І я мовчатиму». Михайлова рука схопила полоненого ззаду за шию і натиснула за вухами. «Кажи, інакше ми тебе тут...» Добре, ваша сила, радійте, хлопи. А ми вас також правчили. Нехай хто довідається, куди головні б крикуни поділися з села Ярки, котре пан Антохс Лухвиця з землі зігнав. Спитайте в когось, може й довідаєтесь. Кода? що до батов не загадав вас у день підстрехти й застрелити? А це ж легко було зробити, особливо, коли ви до кульчів ішли білорецький. І я вас навіть бачив тоді. Ми ще тоді зрозуміли, що ви шворку на нашу шию заготували. Кульша стара, хоч і божевільна, але могла про нас щось бовкнути. Вона почала загадуватися, що була нашою зброєю в день вбивства Романа. Довелося їй тоді тільки один раз появою дикого полювання настрахати. Голова була слабка, одразу божевільною стала. Я аж кипів від усіх тих огидних вчинків, від усіх підступств, про які розповідав мені цей чоловік. Тільки тут, безоднього шляхетського падіння відкрилося мені, і я погодився з Ригором що цю породу треба знищити, бо вона почала смердіти на весь світ. «Далі, паскуднику!» «Коли ми довідалися, що Ригор згодився шукати разом з вами, ми зрозуміли, що нам буде дуже погано. Тут я вперше побачив, як Дубатов злякався. Він аж жовтий зробився. Треба, каже, кінчати. І не задля багатства, а задля власної шкури. І ми з'явилися тоді до палацу». «Хто це кричав тоді?» Суворо запитав я. «Хто кричав, того більше нема. Он він лежить, пацюк». Стахевич явно втішався, розповідав про це з гонором, хвацькою зухвало, з таким хвацьким молодецтвом. Не би ось баладу, Рубінштейна заспіває. Але я добре бачив, що він боїться, хоч добре володіє собою. «Та й я можу майже так кричати». І він закинув голову, жили надулися на його шиї і почав брати то вище, то нижче. Останній раз я почув крик дикого полювання. Нелюдський, жахливий, демонський. «Романе!» – ридав і голосів голос. «Романе! Романе! Гавой! Помста! Ми відпочинемо! Романе у двадцятому коліні! Виходь!» Голос його покатився над велетовою прірвою кудись далеко. Почав перегукуватися з луною. Заповнив собою весь простір. «У мене мороз пішов по спині». І Стахевич зареготав. «Ти не вийшов тоді, білерецький. Байдуже, на твоєму місці інший здогбив від жаху. Ми спершу подумали, що ти злякався, але другого дня сталося майже непоправне. Світилович напоровся на ворону, який їздив для вербування нових мисливців, і запізнився. І це було якраз біля стежки, що веде в пущу до нашої схованки. А потім ми довідалися, що він зустрівся з тобою, білерецький, у лісі. І хоч він тобі не розповів цього поки що, ми розуміли». Йому не можна дати жодної години життя. Половину людей відправили до трьох сосен. Дубатовк надіслав світиловичу листа і виманив з хати. А потім з половиною людей, з трьома давніми хлопцями і новаками, поїхали до болотяних ялин. Сам Дубатов спішився тоді і підкрався до тебе ззаду, але ти встиг уже зробити кілька пострілів. І наші необстріляні компаньйони кинулися отікати. І ще одне диво. Ти нам'яв в чуба Дубатовку і так дав йому що він досі не сідає на коня, сидить дома. Дома він і сьогодні, так що ти стережися, хлопе. А тебе, білерецький, він добре тоді обкрутив. Ти я чу, ні, ти не встиг, а вже підсажував його на коня. Зате із Светиловичем нам пощастило. Ворона дочекався його, спитав коротко. Викрив диких мисливців. Той тільки плюнув у бік ворони. Тоді ворона вистрілив. І тут з'явився ти. Стріляв по нас. Одному прострелив руку. А потім ти побив Станового, а потім тебе викликали в повід не без нашої допомоги. Ти, мабуть, не знаєш, що тебе повинні були заарештувати, а потім убити по дорозі при спробі втекти. А ти був занадто спритний, чорт, тобі поталанило. І ліс губернатора примусив суддю відмовитися допомагати нам. Він на колінах малив дубатовка, щоб тебе скоріше застрелили. До речі, Ворона чекав тоді Світиловича під деревами, стріляв у нього і вдався до такої хитрості якої ти ніколи не відгадаєш? Чому ніколи? байдуже сказав я. До баток з часопису В'яновська кілька аркушів, і з них зробив пиш. Ви думали, що я коли вирвуся живим з ваших лап, грунтуючись на цьому, підозрюватиму Бермана. Скрученими схожими на кіхті пальцями Стахевич дряпав собі груди. Диявол. ледь прохрипів він. Не треба було нам зв'язуватися з тобою. Але хто думав? Ось вони. «Не думаючи, лежать тут зараз як лантухи з лайно. Ні на що не варті!» Потім знову почав говорити. «І от ще наша помилка. Стежили за тобою, а за хлопами перестали стежити. За Ригором перестали. А вони добралися до нас, до схованки, до потаємних стежок. І навіть біля романого Христа тобі пощастило. Ми вбили курча, випустивши тебе з лап. Убили на скаку, не спиняючись. Кокнули і далі». І після пішли перевірити, і навіть тут напоролися на тебе, як дурні. А потім зник Горобурда, і ми вирішили не вертатися цієї ночі додому, поки не здобудемо тебе. От і здобули. «Годі», – сказав я, – «слухати, Бридко, і хоч ти вартий зашмарга, ми не знищимо тебе». Ми дали слово. Потім ми розберемося, і якщо ти будеш дуже вигідний, передамо тебе в губерський суд. А якщо ні, відпустимо». Я не встиг сказати цього, як Стахевич, раптом відштовхнувши двох селян, вирвався і з незвичайною спритністю побіг до коней. Вартовому він дав ногою в живіт, кинув тіло в сідло і з місця рванув наметом. На ходу він обернувся і здалеку крикнув. «Чекай ще губерського суду, я зараз додав він на вас бидло усю шляхту підніме, вас тут на місці покладуть, і тобі хамло столичне не жити, і шалаві твоїй також». «І ти, дурний Михайле, знай! Це я твого брата недавно стоптав! Те саме й тобі буде!» Михайло повів у повітрі дулом довгої рушниці і не цілячись натиснув на спуск. Стахевич, мовчки, не би так і треба було, беркиснув із сідла. Калачиком кілька разів крутнувся на землі і затих. Михайло підійшов до нього, узяв за уздечку коня і вистрілив Стахевичу просто в лоб. Потім він суворо сказав мені «Іди вперед, атамане". Невчасно ти з ним добрий став. Доброту геть. Обійдеться без марципанів циганське весілля. Іди, ми тебе наздажемо. Іди дорогою до холодної улоговини і не оглядайся. Я пішов. І справді, яке я мав право паньканитися з ним? Якби цей зрадник добрався до Дубатовка, вони б усю округу залили кров'ю. А Дубатовка треба скоріше взяти. Треба взяти сьогодні ж уночі. Ззаду почулися Стогін і Лемент. Там добивали поранених. Я спробував оглянутися і не міг, щіпало в горлі. Але хіба вони не зробили б з нами ще гірше? Селяни нас догнали мене на півдорозі до Улаговини. Мчали на дрікгантах з вилами в руках. «Сідай, отамане», – добродушно сказав Михайло. З тими покінчили, а прірва матінка не розкаже нікому. Отак з ними. Я зовсім спокійно відповів. «Ну і добре, а зараз швидко до Ригара». Потім разом з ним підемо на будинок Дубатовка. Ми домчали до улоговини в одну мить там застали вже також кінець трагедії. Ригори і два десятки селян збилися в улоговині. Ригор дотримав слова, хоч із спійманими учасниками полювання не вчинили розправи, як із конокрадами, а просто вбили. Перед Ригором лежав на спині останній із живий зовсім молоденький шляхтич. Я так і кинувся до них. А той, впізнавши по моєму одягу, що я не селянин, раптом закричав. «Мамцю, мамцю, мене вбивають!» «Ригоре!» – почав благати я. «Не треба, він ще зовсім молодий хлопчик!» І я вчепився за його плече. Але тут мене схопили ззаду за руки. «Геть!» – гаркнув Ригор. «Заберіть його, бовдор!» «А вони дітей з Ярків шкодували?» «Ті з голоду здихали! З голоду!» «Людина їсти, по-твоєму, не має права?» «У нього мамця!» «А в нас матерів нема? А в Михайлового брата не було матері? А в тебе її нема? Що ти такий добрий? Слинько! А ти знаєш, що оцей хлопчик молодий сьогодні Симона з Ощиного брата застрелив?» «Нічого. Ми їм зараз вчинимо, як у пісні, бо в кулакову ніч». Іригор, обернувшись із силою, всадив вила в те, що лежало на землі. «Я відійшов убік і сів на впочібки. Мене почало нудити». І я не відразу почув, як Ригор, коли убитих уже покидали в болото, підійшов і взяв мене за плечі. «Дурень ти, дурень! Ти думаєш, мені не шкода? Серце кров'ю обливається. Спати спокійно, здається, ніколи в житті не зможу. Але терпіти? Так терпіти, а коли почали вже, то до кінця. Щоб жодного не лишити, щоб тільки ми всі присутні тут під круговою порукою знали. Молодий!» Ти думаєш, що не виросте з цього молодого старий гад? Виросте. Особливо при спогадах про цю ніч. Так шкодуватиме нашого брата хлопа, що тільки подивуєшся. Пусти його, суд сюди з'явиться. Мене з тобою у зашмарх. Михайла та інших на каторгу, кров'ю округу заллють. Шмагатимуть так, що із сідне см'яса шматками полетить. Я розумію, відповів я. Треба, щоб жоден з них не втік. Я щойно Світиловича згадав. Треба, брате, рушати до останнього з живих. До Дубатовка. Добре, лагідно пробурчав Ригор, веди. І загін рушив за мною у бік будинку Дубатовка. Ми летіли галопом, і коні мчали так, не би за ними гналися вовки. Місяць тьмяно освітлював нашу кавалькаду. Кожухи селян, вила, похмурі обличчя, опудала на деяких конях. Нам довелося об'їжджати болото довкола Яновської пущі. Ми довгий час марудилися,